lagi kan, lagi yang terbaik dengan kambing kan saya buat tu tu saya buat sepahun saya buat tu masak hari sekali masak, sekejap besar tu bantu dalam mantu plastik saya simpan dalam freezer dalam kenal dapat ada 20 ke 25 kisipan. ini syait saya ambil, saya buat seperti sekejap uci aram uci aram tu, yang dia tu kat kedai aram sekejap kan saya simpan dalam freezer juga, dia rasa dia paham? dia perlu adalah 2 minit baru terlebihlah. Kita masuk gravy sikit. Sepanaskan kuah ni dan terlebih tu gorengannya naik tu. Kalau dah minyak dia betul-betul la yang semangkuk kuah yang dia masak tu. Kita so, bahair sikit, boleh so, ambil roti kena layer. kalau nak rendam lambat ni. Jadi so, tak dapat dia masak. Tak perlu rutin macam ni dia. Sudah tadi bersih sekali. Putih, dia lain di seri mesin peristin lain mesin siria lain mesin ara ni peristin eh. hmm. dia ni ada tuli ada botik yang menghindam ya pada dia macam tu ye saya seterusnya dengan dengan kamu para apa boleh buat ni pengenje ni dapat kata masa nak masalah kita tak ada lah kuasa tak boleh anda full macam ni macam kafaran masa tu ada dia banyak ada beli beli beli sepatu apa tu tak pasti mana suruh tahu Lepas tu kan kau lari Lepas tu tadi Tak tengah sekecah lah Nak hilang tu tak nampak Lepas tu lah Lepas tu tak nampak tu Selalunya sampai lah 6-7 orang habis Eh minggu lah Kalau hari biasa tu Saya balik daripada sampai Dia beri tolak tu 10-6 Katang-kadang jam 22 7-7 orang habis tu Tak nak nampak dah Suka lagi Dah bati sapati pepe di berus senai. Senai ni memanglah ya. ni. Senai nama dia sapati terarik isu utama. Terarik macam mana sapati tadi? Ah ya, penis senai dan ni. Ya, minyak dibuat kan. Bila suka sapati kering dan tepung kena bagus hantar dia semua ya. Dan waktu ibu nak habis sampai yang brown. Jadi, ini ada saya seperti yang brown lah. Tak boleh usik. Yang brown ni. Dan daun selama sekian lah. mula pun sebagai orang dia pula dia beras pun dulu tak saya berikan dengan beras beras beras beras. Saya reti nak dengar. Kalau saya emparan. Mula pun sebagai beras. boleh trial tu mana dia Yang putih tu dia lepas tu teluroklah. Beras putih benda lepas tu teluroklah orang makan sedap. Saya mesti sakit tu sakit sakit jangan ya. ya. sakit asal bila tebu tu dia proses dia akan keluar perang tu lah ha, lepas tu tu dia, dia sampul bahan kimia untuk putih dan gula tu tapi saya sebab saya pasal mengaji kat temburu tu hilang gula dekat-dekat dengan pondok dan dia jual gula tu gula perang tu nanti gula yang putih mahal oh. kat Malaysia tu badai gula perang mahal coklat eh mahal <laughs> bila, <laughs> lah, mahal dengan sabreka so pun ada dua gula dia bila -bila bila. coklat dengan putih coklat murah Temaan Manak Indonesia pun Temaan Temaan Temaan Temaan Dekat Indonesia je Temaan Yang Perang Yang yeah. Perang Mungkin kebetulan yeah. tak ramai yang pakai tiba Kita Tiba-tiba tak ini Tak-tiba Tak-tiba Tak-tiba Tak-tiba Bila Perang Temaan Temaan Temaan Temaan Temaan Temaan Temaan Temaan itulah itulah hukum sesuatu selain daripada selain Allah adalah syirik meninggalkan itu takut kepada pandangan orang itulah dia tak tahu dia sesuatu kerana ni nak orang, tu syirik Ataupun meninggalkan sesuatu takut paskut orang kata-kata ria, itulah dia Tangan buat ni lah, kata-kata buat ni orang kata-kata ria itulah dia Jadi setelah ni, apa saja keadaan buat ni Itu keadaan buat ni Sujian, ibu, kata-kata, orang-orang kata, orang-orang orang-orang kata orang orang kata orang Ok, sihat Ya, hentunya E plus ni ada yang menunjukkan di sini Barang tak tahu E yang antara Revolator juli dia datang Lalu Maka jadi kita nak lihat Orang yang nak mencapai tahap E Dia perlu Perlu menaikkan dia Ria Tak tahu Sombong Ruti Semua Dia perlu naik Jaluri Jaluri dulu tahap tu Baru dia akan dapat E plus itu dia tak boleh menudur Dia juga akan Sebab itu Mereka kita buat Apa pun Kita akan rasa Mereka tersebut kita akan rasa sisi ke mana akan timbul dalam diri kita Tidak maafkan akan kita semuanya Tapi kalau diperol dan terus dan terus dan perol Saksa Allah tahu hilang So orang daripada tak puas So orang dah ramai dengan wajah tak wajah Amai dengan wajah dengan wajah dengan wajah Amai dengan wajah dengan wajah dengan wajah Orang buang je, orang diatur je, orang dihantar Tentu-tentu-tentu Tapi pada amalan dia buat Sikit pamat, sikit pamat Kalau dikit, sikit flas, sikit flas So, Semua ini datang bila kita setelah awal, buat semuanya Tak jadi bila tuan-tuan dan tuan-tuan ni kita buat Macam tengah kajut ni Kajut maknanya Adalah tu orang nampak kat tuan kajut ni Malang-lamang mala like. lain yang kita buat yang kita rasa orang tengok kita buat Terus so orang tengok kita tak buat Terus orang kita tak buat Terus orang tengok, orang tengok Orang tahu, orang tak tahu Kita terus buat Sama lah, cari Terima kasih kerama tu Belum pergi Tapi tak ya, boleh hmm. Tak ada lah Terlepas berani Kebelah ni akan datang Tapi tak boleh sempurna Tak boleh sempurna Kalau datang kebelah Iman masih buat rumah Pasal hadir kita Saya wife pula Aku ke Iman Dia guna ke kebelah Iman ni dia Sebenarnya masih itu sebenarnya siapa yang berani? Sebenarnya nanti hanya Allah. Mereka buat satu ini kerana Allah. Kalau mereka lain, sebenarnya ini kerana ada orang beri uang, makan lagi, apa-apa. Nah, nah, satu dan eklatnya dua. Satu yang dicari di, di, di, di, diusirkan, satu lagi diberi. Di. Kalau mukhlisin ini, orang yang berusir berapa kali tak ada eklat? Yang kedua ini mukhlasin, satu mukhlisin, satu mukhlasin. Mukhlisin ini Allah bagi, kerana besok dia punya dia dah hargai kan. Lagipun inah home ibaratial mesti Yang silai dia yang kita salah. Sebab kita tak nak music dengan sangat. Special. Saya dah itu last. Jadi what I need to do nak dulu. Apa boleh. Saya pun tak laris 2.0 saya. Betul sikit jangan. Sikit-sikit ya. Amin ya ini macam nak datang dah tapi dia terlebih siapalah sebab sebab dia nak ila tak boleh dapat dia mesti buat begitu kan begitu ah kalau lain jangan lama-lama dia buat nak buat siapalah nanti kalau tu ya tak dia dia tak boleh nak nak nak nak nak nak nak nak Tu, apa hmm, Kalau dia boleh boleh dia pergi bangsa mandi kat. Dalam dia pergi dekat dekat masjid muwah ni dan boleh pasuk dekat. Ini tiga dia bahas control -control <ıll Temenlà> <Belgium>. <swap> buat dekat masjid muwah dulu sebelum. Jadi empat dia pergi dekat zaman muda. nak kenal pasti sifat tu zaman muda. Kemudian nak kenal cara dengan menilai apa perlu buat. Jangan betul siap ada benda nak marah atau pun akan berhenti Tidak ada Kita guna Ya Kita akan lebar Kita memang Pergi kalau lagi Sekuasa yang Tak nak berita Tak ada Kita lihat kita ke sejarah Memang tu berguna Jom Dah selamat Okey Terima kasih